Salmul 230. De iubire a fiilor lumine către mai calumini. Aleluia mai calumini te iubim, fiindcă din lumina Duhului Sfânt ne zămislit. Aleluia mai caluminii te iubim, fiindcă prin lumina Duhului înțelegerii, biruința în războiul gândurilor ne dăruit. Aleluia mai caluminii te iubim fiindcă de ocrotirea ta și a Domnului Iisus ne învrednicit. Aleluia, Maica Luminii, te iubim, fiindcă prin lumina darului deosebirii de duhurilor, de rătăcirile la secte ne ferit. Aleluia, Maica Luminii, te iubim, fiindcă pe calea luminii, sufletul la cer ne-ai luat și l-ai fericit. Aleluia, Maica Luminii, te iubim, fiindcă prin lumina lumii, pe scarea Duhului în fierii, am urcat și ți-am slujit. Aleluia, Maica Lumine, te iubim, fiindcă în Lumina Mintea, Inima și sufletul nostru le-ai îmbrăcat. Aleluia, Maica Lumine, te iubim, fiindcă Lumina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc în noi ai așezat. Aleluia, Maica Lumine, te iubim fiindcă lumina credinței, nădejdei și iubirii în noi ai arătat. Aleluia, mai Luminii, te iubim, fiindcă prin tine calea, viața, adevărul și lumina lumii le-am aflat.